e vazdojmë në leximin dhe shpjegimin e librit të vlefshëm Etika e shkurisë së Xhamit të autorit Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimehullahu taala kemi fol pak diçka për namazin e xumas edhe në vazdim janë edhe disa çështje që lidhen me xhumanet dhe me namazin e xumas thot autori rahimehullahu وإن وافق عيد يوم يوم الجمعه تسقط الجمعه عن من حضر العيد الا الامام فلا تسقط عنه دوhet nëse bie Bajrami ditën e xumës ather qosefal namazin e bajramit nuk e ka obligim namazin e xumas përveç imamit se imamit nuk i hiqet obligimin do thot kjo është një normë çka ka të bëjë me ditën e xumâ. Pranëse bie një prej dy bajramëve, bajrami i fitrës edhe bajrami i kurbanëve, ë nëse ndodh në ditën e xumâ, atëherë janë bashku dy ë dy festa dhe janë bashku dy tubime, dy xumâ, dy mbledhim, do të thonë dy mbledhime për atë njerëzve në xhami. Prandaj, njërëzit të cilët e falin në namazin e bajramit, nuk e kanë obligim atë ditë me falë dhe namazin e gjumaz, por në qëfse duan, mujnë me falë. Përvec me priashtim të imamit, e, i cili e ka obligim të thotë me, me ngritë këtë, pra mos me hubë, Namazin e Gjumas, e ka obligim me fale dhe Namazin e Bajramit edhe Namazin e Gjumas. E, kjo është transmitu, dhe më thënë, në hadithë e sahiha, sigur e jo, sigur hadithi që transmitu në Buhureira radiallahu anhu, cili thotë se për nga meri sallallahu ane me sellem ka thonë, sot në këtë dit ju kanë bashkuar juve dy fejsta, pra nda e thotë kush do, mi afton kjo në kjo pra këj namaz do thot në namazin e bajramit ka thonë sot janë bashku dy fejsta për ju kështu që kush do mjafton këj namaz kurse ne do të falim edhe gjuman do më thonë se për nga mirë i sallallahu ane nësallim për veti ka thonë e, se do të fali dhe ka obligim me fal kurse prej gjematit kush do mundet mu mjaftu vetëm me namazin e bajramit Po ashtu, ajo që transmitohet se ka ndodhë në kone Othmanit radhjallahu anhu, thot se, <coughs> dëmë thënë Ebu Ubejd me ule i ben Ezher, ka thonë, u fala, dëmë thëtë në gjami, në mazin e bajramit me Othman i ben Affanin radhjallahu anhu, edhe thëtë ajo ishte dit e gjumat u falë, pas tajnë bakti hudbe, edhe tha o njerës, kjo dit është dit që janë bashku dy festa, prandaj kush do me pritë gjumon prej katuneve, du më thëmë prej fshatrave, që ka nërë dhe ose prej lagjeve të larkëta, që ka nërë dhe në gjamine për nga meritë, që ka nërë dhe me falë gjumon, kush do me pritë, letë prejse, kurse kush do më këthy, kaleje më këthy sot at ce eh edhe këo veton se ai që e ka fal namazin e bayramit nuk e ka obligim namazin e xumas. Pastaj ka thon autori rahimahullah was-sunnatu ba'd al-jum'ati rak'atani aw arba' wala sunnata laha qablaha bal yustahab an yatanaffala bima sha'. Do thot sunetet që falen në lidhje me namazin e xumas janë dy ose katër rekjate pas faljes namazit gjumas, kurse para namazit gjumas nuk ka sunet, për është e preferuar që njëri u të falet, du më than, në nafile kështu u të përgjithshme, sa doje. Pra duke i fal, dy nga dy. Edhe këtë e vërtëton, hadithi Abdudha ibn Amerit radhjallahu en hume, i cili thotë se, do tëtë të, e kanë pas e, e ka falë gjumëan, edhe pas namazit gjumëas ka falë dyre kjate. Edhe i kanë thonë pse e banë e këta, ka thonë se pënga meri sallallahu anem sillim vëpronë të kështu. Gjithashtu nga e burera radhjallahu anhu transmitohet se pënga meri sallallahu anem sillim ka thonë idha salla ahadukumul gjumua, felju salli ba'deha arba'a, në të thënë pasi ta falë pasi ta falni Xhuman, falni pasaj katër rekate. Këtë e transmeton e muslimi. Gjithashtu, ë do të them kjo sa i përket namazit ë për sunet, çifalet mas farzit Xhumas. Kurse përpara, siç thamë, nuk ka numër caktuar, nuk ka sunet caktuar për është në file e përgjithshme, që njëri ju um, preferohet më thënë të fale, sa ma shumë ose atë qësa ka mundësi, ose sa i vjen letë. Si që ka thënë pengamëri sallallahu a.s. Me në këtësele, thumë etel gjumua, dhe thëtë kush lahët, dhe vjen në gjami për namazin e gjumaz, fësallama kudira lehu, ma kuddira lehu, dhe më thënë edhe falë sa i është shkru me falë, pastaj thëtë heshtë deri sa imami ta përfundoje khudben, pastaj falët me ta, dhe më thënë e falë gjumon me ta, atëherë, gufira lehu ma bejnë hu, e bejnë lë gjumuatil ukhra, ua fadlu thëlefëti e jamë. Dhe tëtë atëherë, nëse i banë këto, i falën më katët qëka i ka bo mes asajë, edhe gjumës tjetër, plus edhe tre ditë. Duhë më thënë, i falen më katët e dhjetë ditëve. Kete kanë transmit, e ka transmitu muslimi. Duhëtë, numri i rekjateve që i falen para gjumës nuk është i caktum, po është i përgjithshem, si që ka thëmë këtu, për nga mirë i sallallahu mëni mësillem, se e fallet saktë kët mundësi ose sa i është shkruar me fal. Eh pastaj ka thënë autori rahimahullahu wayusannu laha alghuslu wassiwaku wat-tibu wilbasu ahsana thiyabihi wa an yubakkira masian. Sot prej suneteve xumas ose prej suneteve që duhet të bëhen para namazit xumas është larja e trupit pastrimi dhamve me misvak ose me brush, si që pastrohen, parfimosja e trupit edhe e robave, gjithashtu edhe veshja robave më të bukura. Pastaj edhe dhe të me shku heret në zami, sa ma heret, dhe të ashtë ma e preferuar. Këta Këto qështje i ka janë të vërtetuara gjithashtu në hadithet ndryshme. Nja për e tyre është hadithi Selman el Farisiut, radhiallahu anhu, i cilë e thotë që për nga meri sallallahu aleyhi vësallem ka than, gjithdo njeri që lahet në ditën e dzuma edhe pastron, sa të ketë mundësi që pastroj, dhe më thonë, trupin edhe robat, duke i largu edhe njështë, pa pastërtit në trup, shkajanë si kur qimet, thojtë, kësumë e radhë, shkurtimi mustaqeve e tjera. Ndë thëtë pastrohet sa ka mundësi mu pastru dhe lahet, e lanë trupin. E, pastaj lyhet, në të më thanë me atë, shkalihen floktë dhe mjekra, dhe parfymoset, pastaj thëtë del e, prej shpisë edhe shkën gjamië ullet në gjami duke mos i nda dy veta, pas taj falet aty sa ja ka shkryt Allahu që të falet, dhe kur hip imamin hudbe hesht deri sa të përfundoje hudbja, atëherë thot i falen mëkatet që ka i ka ba me sasaj gjumas edhe gjumas tjetër, e ka transmitu në Bukhariu. E... Transmetohet gjithashtu nga Abdullah ibn Omer radhjallahu anhu ma, thot se Omer ibn al-Khattab radhjallahu anhu ka pa një rob të bukur me mëndafsh, dhe më thënë ose rob të mëndafsh të ose gjybe të mëndafsh të dera gjamis, edhe i ka thonë për nga mërit sallallahu aleyhi sallem, ojë dërguari Allahut, pëse nuk e blenë këtë gjybe që të veshë është ditën e gjuma, edhe kërë të vinë delegacionet prej popujve dhe fiseve ndryshme, e, edhe atëherë për nga meri sallallahu anën sëllim ka thonë, inën e majel besu hadhi hi me la khala qalahu fil akhira, dhe që këtë robe veshin ata që nuk kanë hisën akhired, të më thonë ata që ka nuk kanë hisën shpërblimin akhiredit. Dë thëtë për i kësa i vërtetohet se ajo që ka qënë sënet i njohur të sahabet, është se për ditën e gjuma, dë më thënë duhet vishet e, roba maj mirë që posedon. Mirë po, ndoshta derin atë kohë nuk e ka ditë Omeri radiallahu anhu se mëndafështi është i ndalum për burat. Edhe kjo, dë thëtë atë sëqarimin që ja ka bërë për nëmeri sallallahu anhu sëllem, është për lojnë e materialit se nuk lejohet dvishet, se përndryshe edhe kjo është pajtim prej pengamerit sallallahu ane me sillem, se në ditën e gjumat duhet dvishet roba maj bukur. Po, është të transmitohet nga Abu Huraira radhi Allahu anhu, se pengamerit sallallahu ane me sillem ka than, meni këtë se lejohet me l'gjumu ati, guslel gjenabe, dhe më thënë kush lahet në ditën e gjumat, Si, si që lahet për gjunu blok, thumë më raha, feke enëme karra bebedene, pas ta i shkon në gjami, në, dëmë thënë, i pari, a shëtë sikur të kishte, kishte bërë kurban thënë, një deve. Edhe thëtë, kush shkon i dyti, atëherë, aje ka shpërblimin sikur të kishte bërë kurban një lobë, kush shkon i treti, e ka shpërblimin sikur të kishte bërë kurban një dash më brina, më brinjë, kushkon i katërti, asë cikur të kishtë të bëhë kur banë një pull, edhe kushkon i pesti, asë cikur të kishtë të bëhë kur banë një vez. Atëher, kër dale imami, dhe më thëmë, kër t'hipe imami në hutbe, me lajket ulen edhe, edhe, edhe, edhe join, e të gjojnë at çë përmendet prej dhikrit edhe për kujtimin, domethënë çë përmendet në hutbe. Pastu në një tjetër hadith tregohet se kur ti kurti pe imamën hutbe, atëherë me lajket i mbyllin regjistrat, edhe nuk i ma e regjistrojnë më kush vjen në kohën e hutbës. Kur fillon koha e kur duhet ose kur është sunet larja për ditën e xumës kuptohet se koha e larjes së për ditën e xhumat fillon kur fillon dita, do të thënë prej ë si më thon daljes së agimit. Pra kur hi koha e sabahut atëra ka fillu dita e xhumat, kurse nata e xhumat fillon prej perëndimit të diellit. ë ai preferimi për larjen është do të thon gjat ditës dhe të të kërë hinë koha e sabahut, ka hinë dita e gjumas, por që e khutëmin e thotë, ma sigurët, ma e sigurët, dhe të në këtë qështë, jashtë që pasë lindjes djelit. Me gjithëse, edhe nëse njeri u latë, pasi ka hinë koha e sabahut, ose latë, dhe më thënë, pasi ka linë djeli, aj e ka kryjë larjen e gjumas, edhe në qëfëse ma vonë edhe bëhet gjunub, dhe të të për gjumas, e ka plë obligimin ose ose suneti sunetin. Pastaj larja për xunubllok është tjetër larje. Ëh. Qëto e ka thënë Abu Davudi, rahim rahimuhullahu, do të thonë Imam Abu Davud al-Sijistani në Sunan, pasi e ka përmend këtë hadith që tham pak më herët, ka thënë nëse njeriu lahet pas daljes së më njësit, më thënë pas i dale drita e sabahut, atëherë kjo, kjo larje i mjafton e, për ditën e gjuma, edhe në qovëse më vënë bëhet djunub. Dhe më thënë kjo nuk do tëtë se i prishet larja gjumas për djunub lëg, më thënë duhet më la si për djunub lëg, kurse për djunub lëg, kërse për djunub lëg, e ka kry. E, pas të e ka thënë autori Rahimehullah, wa jëgjibu es sa'ju bin nida i thani, bisekin e ti në u e khushu, u <coughs> e jedë në minë el-imam. Dëmë thënë, e zani në ditën e gjuma, bahet dyherë, dëtho të ka dy e zana. Kur është obligim që më mësh, shkun gjami, obligima është, dëmë thënë, obligimi i prerë, është kur të thiret e zani i dytë. Se a e në realitet është të sune, ajo është e zani që e ka thire për nga mirë, së bëllohani më sëllem, edhe ajo është ajo për të cilën urdhrohet në ajet kur sezoni i parë është diçka që e ka shtu Uthmani radhiyallahu anhu për shkak të nevojës që ka qenë për mi, më them edhe ajo është për për kujtim do të thon se ka është afru koha e xumas të gjitha këto norma të mëhershme që i tham janë e, preferim ose sunet edhe mustahab do të thon që me shkuar më herët në xhami për para se me fillu hudbja kështu me radhë, kurse në momentin kurthire zanë i dytë, atëherë është obligim i prerë që me njëherë munisë për në gjami. Rrug e cja për në gjami, për namazin e gjumaz, si dhe për zdo namaz tjetër, duhet tjetë me qëtësi edhe me përulje. Më thënë jo me nëzitim, me vrapim, edhe gjithashtu duhet taketat moralin e përuljes sepse njëri u që kur niset për në gjami, ashtë në ibadet, edhe ashtë duhet me qenë i përullur për para Allah, subhanahu wa ta'ala, duke përmenë Allahun, duke bëj stikfarë, kështu me radhë, edhe duke thonë dhikrin e shkuarjes për në gjami, duke u pregadit, dhe më thonë për takim me zotin e ti, subhanahu wa ta'ala. Edhe ajo që duhet, ashtë që ti afrohet imamit, dhe më thonë ku ka vend të zbrazur, tjetë sa ma afer imamit edhe sa ma afer khudbes. E, Allahu subhanahu wa ta'ala ka than, ja e juhel ladhina amanu, idha nudia lissalati minjomil gjumë ati fes'au ila dhikri lahi wedha rull beje. Në thot, oju, që keni besu, kur të thiret, dhe më than e zani, për namazin e gjumas, atëherë në zitoni për përmendje në Allahut, më than për namaz edhe për ibadet, weatherul bej edhe lëreni shitblerjen. Ve alikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kjo është më mirë për ju nëse ju dini. Do thotë ather kur ndalohet shitblerja, edhe bëhet obligim namazi është kur thirret ezani. Kurse e, shkuarja sa më herët në xhami është e preferuar. Edhe ka çështje problem shumë të madh, edhe përfitim shumë të madh faljet xhenave kështu me radh si që i përmenëm hadithet. Pastaj në lidhje me ditën e gjumat, përgjithsi, ka thonë autori Rahimahullah, e, wa ju këthiru dua fi jominha, e fi jomiha, raja e ishabet isaqatil istiqaba. Gjatë ditës gjumat, njeri ju duhet të ashtoje lutjen, duan, duke shpresu se eze kohën kur pranohet duaja edhe koha, ma, kur është ajo kohë, gjatë ditës gjumat, thotë, wa arjaha, akhiru saatin, ba'da l'asr, dhe më thënë, ma, e pritshme, me shpresuese, ashtë, sa ajo kohë, ashtë, momenti i funit, pas namazit të i qenis, dhe më thënë, për para përëndimit djelit. E, idha të tahë, hara u në të dhara, salatë el maghrib, liën në hufi salatë, edhe ma, ma, shpresu e se të më thona është se atëher pranojt duaja nëse njëri u më rafdes edhe ullet duke e prit namazin e akshamit. Më thonë shkon në gjami për para përëndimit djelit edhe ullet duke e prit faljen e namazin të akshamit edhe bëndua derin përëndimin e djelit. Ajo është momenti që më shumë shpresohet se është ajo që është përmen në hadith. Hadithi Uh, ku ka thonë dhëmë thënë në Transmetanë Buhurajra radhjallahu anhu thëtë se pëngë amëri sallallahu anhu sallam e ka përmenë ditën e gjumëa dhe ka thonë fihi sa'atun la juafiqëha abdun muslimun wa huve kaimun ju salli jes'alullaha ta'ala shëjën illa a'tahu ijah dhëmë thënë në ditën e gjumëa është një moment ose një orë ose një periud kohore që um, një rob musliman, nëse e çillon at moment, duke u fal, edhe duke u lut, duke kërkuar për Allahut, edhe atë çdo gjë që i kërkon Allahut, Allahu ja jep. Wa ashara bi yedehi yuqallilha. Edhe kur e ka thënë këtë, do të thonë ka bën shenjë me dorë për ta për thonë se për ta zvogëluar, do thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, çdo gjë që i kërkon, Allahu ja jep, do të thonë pa pas një problem, sepër Allahu nuk është asgjë e madhe nëse ta jep, siç është përmend në hadithe të tjera, në hadith kutsi, se ajo nuk ia pakson as pak pushtetin edhe pasurinë Allahu subhanahu wa taala. Edhe nëse muslimani në këtë mënyrë do të pastrohet edhe pret namazin e akşamit në ditën e xum'a, çdo gjë që i lutet Allahut Allahoj ja jap pa asnj problem Tjetër çoftje në lidhje me ditën e Xhuma edhe natën e Xhuma ka thënë fot autori rahimallahu veyukthiru ssalata alannabi sallallahu alaihi wasallam fi yawmiha wa laylatiha do thot gjat natës Xhuma siç tham prej perëndimit të djelit e, të ditës e ejnëte, fillon nata e gjumat, edhe derin fund të ditës gjumat, është e, sunet shumë i fuqishëm më i shtu salavatet, më që salavatet, më i pengamerin sallallahu aleyhi wasallem. Ka thonë pengamerin sallallahu aleyhi wasallem, innë min afdhali e jamikum, jomul gjumua, dhe të dita, ose një për e ditëve më të vlefshme tuajat, është dita e gjumat, fihi khuliqa adam wa fihi qubid min thanat dit esht kriu ademi dhe na dit ka vdek wa fihi nafkha wa fihi saqa eda dit do te bante fryrja e sur eda dit fillon kiameti domthon diten e xumah fa aktheru alayya min as-salati fihi fa inna salatekum ma'rudatun alayya edhe thët, stojni addit salavatet ndaj meje, se salavatet e ju mu. salavat e ja mësfaqen mu. Dhe më thani prezentohen për nga merit sallallahu aleyhi vësillem, gjithë nja, kur dikus dërgon salavat mbita sallallahu aleyhi vësillem. Pas ta e ka thonë autori, rahim e Allah, wa yukrahu anje te khatta rikabën nasi, illa anje rraë furgjëtën, Ashtë me kru që në ditën e gjuma, kur shkon për namazin e gjumas, mi uhec njerëzve përmi qaf, përmi shpin. Duhëm thanë ata njerëz të janë ullur për e, duke e prit namazin, ka disa që ka vinë me vënes, edhe ja, i shqetsojnë, i prejkin, i ndajnë, i kalojnë, i shkelin, e, ajo është që është je u rrujer, ndoshtë edhe bje nështë, në disë raste edhe në haram, dhe më thënë shqecimi edhe e, pengimi ose dëmtimi muslimanit është haram, a sidhë mos nëse është në kohën kër është në ibadet ose duke prit e, namazin. Përveç, ka thonë që fse është e ndë një zbrastir, të e cila nuk mundet me shku përveç se në këtë mënyr. Atëherë në këtë rast, pse është lejuar, sepse ai çe ka lënë zbrastirën para vetë, do të thonë nuk, nuk e ka kryer obligimin. Edhe duhet të plotësohen zbrastirat, kështu që nuk ka tjetër zgjidhje përveç se mi kalu njerëzve përmes. Ëh, përkët është hadithi <coughs> ku ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të thonë e ka pajonin ashtu duke ju kalu njerëzve përmes çafa. Edhe ju ka thënë iglis faqad adaita do thotë uluse, shtecove këtë njerzit, edhe ju pengove. E pastaj ka thënë autori rahimahullahu wala yuqimu ghayrahu wa yajlisu makanuhu wa law 'abduhu aw waladuhu. Do thotë nuk lejohet me ngrit dikon tjetër prej vendit për të ul në vendin e tij, edhe nëse është robi ti, ose i tij ose fëmia i tij. Do thotë Në Gjami nuk ka rezervim, asë nuk ka njërës të privilegjum që dikujt dikuj me a rujt venin ose dikujt me a lëshu venin, dhe të se cili ulet aty ku gjenë ven të zbrazur. Dhe se cili normalisht vjen ma heret për të i fitush përblimet e safit par e kështu me radhë. Si ka thonë pengamiri sallallahu aleyhi vësallem, le uja'le munnasu, ma fin nida i vësafil awel, dhe më thënë si kur të këshindit njerëzit se qëfar shpërblimi ka me thire zanin edhe më falë në safin e parë, thumë me lem jëgjidu illa e njështehimu alejhi lështehemu edhe nuk do të kishin pas zgjidhje ose marveshje tjetër përvecë se me qitë short do të thëtë <coughs> për atë se kus do të athire zanin ose kus do të huje në safin e parë, atërë do të kishin bëkit me short. Mirë po njerëzit nuk e din se qëfar vlere ka në vend që të garojnë për të thire zonin edhe të garojnë për të hinë sa finë e parë, ata e bojnë të kundër të në. Kjo vërtetonë se ajqë ka e kamri, dhe më thonë, ka ardhë maheret edhe ka zonë sa finë e parë, ose dytin, ose cilin dhe qoftë, nuk ka drejtë askush që ta cojë e pja ti venit, edhe ta zonë e vendin e ti. Po ashtu, transmitohet se Abdullah i Ben Amrë radiyallahu anhuma ka thane pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka ndalu që dikush ta ngrenë dikant tjetër për vendit të tij edhe të ulet në të edhe thot transmetuesi nga ibnomeri është nafi e ka pyet e kanë pyet nafiu është qëllimi për ditën e xhumat ka thanë për ditën për xuman edhe për rastë të tjera. Duhë më thënë në gjami, nuk lejojët, për nga mjerë i sallallahu a.s. kanë dalu që dikush me që dikën prej vendit, edhe mu ullë në atë ven, edhe kjo vlenë edhe për gjumaz, për pritin e namazit gjumaz, edhe për namazet tjera, dhe të pa e, dalim. Pashtu ka thënë për nga mjerë i sallallahu a.s. La ju qimën në ahadukum akahu, e khahu, jo me lë gjumua, dhë më thënë asë kush më sta ngrej prej vendit vlajna vet prej dhëmë thënë ditën e gjuma thummel jukhalif ila meqa'dihi fejaqaud fihi dhëmë thënë ta ngrejja të dhe tulet vet në vendin e ti por thëtë walakin jekulu ifsehu ban mi thënë zjerohuni dhëmë thënë si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an pra kur juthuhet zjerohuni në mejlis, në ullje atëher zjerohuni lejohet me kërkuar prej vëllezërve që t'i lëshojnë vend, të, ven, të zgjeroj ose të ngushtohen, do të thonë ta zgjerojnë vendin për tu ulë. Ashtu lejohet kurse me ngrit di kan për me ulën vendin e tij, nuk lejohet as sesi. edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as nuk ka pranuar që dikush tjetër vullnetarisht cohet për ta. Do thonë jo vetëm me me ngrit di kan për vendin, por edhe me talësu dikush vendin edhe ajo nuk është të radit e mirë. Pastaj ka thonë autori, rahimahullah, wa mendekhala, wal imamu jaqdub, lem jazlis hatta ju salli e rakateni, ju khaffifu huna. Dhe më thonë, nëse dikush hinë gjami, kur imami ka fillu u khudben, atëher prap nuk lejo e të muull, pa i falë dyre kate, mirë pa ato dyre kate i falë shpejt, dhe të shkurtonë. Ka thënë për nga mëri sallallahu anjëm e sallem, idha gjë aqadukum jome l-jumuati wal imamu jakhtub, uh, pra nëse dhikus vjen, dhikus prejus vjen, uh, duke qen imamin khudbë, faljarka rëkatejni wal jetëgjewaz fi hima. Dhe më thënë letë falët dy rekate edhe letë i shkurtojë ato. Gjatë uh, khudbës, është rëpëtësi ishtë ndaluarë Biseda, që ka thonë autori, rahimahullah, wala jetë kellëm, wala ja'beth, wala imamu jaqtub, dhëmë thënë nuk lejohet me fol, edhe nuk lejohet me lujt me diçka, duke mbajt imami khudben. Se thotë, ka thonë për nga mëri sallallahu aleyhi wa sallam, wamen mesel hasa, feqad legha, dhëmë thënë edhe aji që ka i prek guraletat në gjami, aji është të sikur me pas fol. Dë thotë pengamiri sallallahu në sëllim ka thonë se kusë bën leghu, men legha, dë më thonë kjo fjallët, nëse bën leghu, atëherë e ka humbë shpërblimin e dzumas. Dë më thonë gjatë hudbes, nëse fol dikus, bën leghun, atëherë e ka humbë shpërblimin e dzumas. Ka thonë pengamiri sallallahu në sëllim, edhe nëse i thu soku tanë, që është duke for, nëse i thu hështë, atëherë ka bon lav edhe ti, do të thënë e ke hup edhe ti ke fol. Po ashtu ka thënë u mem misal hasa faqad laga, do të thënë kusi prej guralecat ka bon lav. Ësht sigur me fol. Se qëllimi është me dëgju hutben, edhe me përfituar prej hutbes. Me bisedu me më një anë tjetrin normalisht nuk e dëgjon edhe nuk përfiton prej hutbes. Edhe kur i thu dikujt që të heshte, prap do të thënë në ato momente largoho s prej e, përfitimit prej hudbes, edhe largohes prej dëgjimit të përmendjes, dhikrit. Ëh, po ashtu edhe ai çka luon, do të thënë në, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, xhamia nuk ka qenë e shtrume, me asgjë, ka qenë me ëh rër dhe me me guraleca. Edhe aty dikush i ka prek ose ka buvia aty në tokë. Ajë është, nji soj sikur sot çka vën edhe në qilimat e gjamis, po ashtu, luin, ifshin, bojnë vija, dhe më thonë edhe ajo është shpërqendrim prej hutbes, edhe nuk është përfitim prej hutbes, prandaj, të gjitha këto janë të ndaluara, ajo që ka duhet baje, që njeri ju tjetë i koncentrum edhe të dëgjoje imamin. Pas taj ka thonë, u eme në asë, i në te kalem in meqlisi hi, lëmërëh i alaihi salatu wassalam بذalik do thot nëse dikujt i hapet goja ose i vjen e, e, gjumi emer gjumi atëherë duhet me ndruë vendin kjo sepse ka urdhëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu hadith që ka e ka transmetuar tirmidhiu edhe ka pa sahi thot ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha nëa se ahadukum jome lë gjumua, felje të hauel minë meqlisi hi dhalik, dhe nëse dikujti vjen gjumi, ditën e gjuma, atëherë leta ndroj vendin. Këto janë disa qështje që ka në të bajnë me namazin e gjumas, kuptohet në form të shkurë, si janë kitë liber. Kurse tema tjetër është në lidhje me namazin e bajramë dhe, në dersin e radhës, insha Allah,